Zaharia 6. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că patru care ieșeau din doi munți și munții erau de aramă. La carul din tâi erau niște cai roșii, la al doilea care, cai negri, la al treilea care, cai albi și la al patrulea care, cai bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine ce înseamnă aceștia, domnul meu. Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stătea înainte Dumnul întregului pământ. Ca ei cei negri înhămați la unul din care s-au îndreptat spre țara de la miază noapte și cei albi au mers după ei, cei băsați s-au îndreptat spre țara de la miază zi. Cei roșii au ieșit și ei au cerut să meargă să cutreieră pământul. Îngerul le-a zis, duceți-vă de cutreierați pământul și au cutreierat pământul. El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreptă pe țara de miază noapte fac să se mai potolească mânia mea din țara de miază noapte. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, să primești daruri de la și de război din Babilon, Heldai, Tobia și Edaia. Și anume să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui unde s-au dus ei când au venit din Babilon. Să iei de la ei argin și aur și să faci din el o cunună și să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Oțadac, marele preot. Și să spui așa. Așa vorbește domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este odrasla, va odersli în locul lui și va zidi templul domnului. Da, el va zidi templul domnului, va părta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Bununa va fi pentru Helem, Tobia și Edaia și pentru Henfiul lui Cefania ca o aducere aminte în Templul Domnului. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la Templul Domnului și veți ști astfel că Domnul Oștierilor mă la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.